بسم الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افابني افابني نعمت الله اجحدون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مكنه رکوکه جنیمتونو تذکرو شو الله تعالی اوساورو کې وان لکم فینعام العبره یعنین تاسو د پاور اوساورو کې ډیر لې برتون دي يوغان نو او به بلغان نو واخو يوغان زینا بلغاړنه روشن مز کې صفه سوترا پي نو چې الله ربو لذتا اوسته صفه سوترا پي نو تاسو هم صفه سوترا عقيده او عمل پيش کړئ جدي مچي بشماره ګولونو تي ګرځي نو صفه سوترا ګل او سر سفا سووترا کې به نه مختلفو رنګو او دارنګې فردو والله شفاول الناس دا د الله طرف نه ان احسان دے دی چې نیتونونه الله کرد دی نو بعدتون د الله وک په تاسو ت سروفم د الله دی والله خلقكم ثم يتوفاكم اولنا واخرا پوری پیدائش هم الله کړی ختمه یې هم تاسو الله او منكم من يرد الى ارذل عمر, عمر ده ورته ځوان شه بیا واپس شاو عمر ته چاول د کوم حالتون اخر کې بیا او ما غش لکې لا علم بعد علم شيئا ان الله العليم القدير انقلابات الله را ولي مهاجرت را مشکل پښاو ما الله وګړ او دل تک الله رب لذات انسان پوکې او مثال سره چوتندير نو کران دي هغه مال دار دي داسې نه کوي چا خپل مال تقسیم کې خپل نو کرانو کې جدا نو کاراند سره برابر شي فهم فيه سوا چې تاسو داسې نه کوئ نو الله څنګه طاقت او قوت تقسیم کوو او دارنګه خپل خدای ته صفات مخلوق تور کړل تا داسې نه کوئ چې نو کارانو ته مال او هرک اباوت اوس سره برابر شي تا داسې نه کوئ نو الله څنګه مخلوق لر سره برابر وي تا خپل نوکر ځان سره نهبرابر نو الله مخلوق <تصفيق> څنګه برابرې یا ف بنی متله ی خدون متونه والله او فضله بعض کو ملااب الله غړوالو وررک دی بعض ستاسوته حالله بعض په بعضمنې فریسکې په خوراک کې په مال کیں پهمالله نف دلو براد دی رې یم په نودی هغه کسان چې غوروال ور رکی شوی د فضلت ور طور کشي د برات دی رې یم ور که اون کی مالک پل لرا او تقسیم اون کی مالک پل لرا علی ما ملکت ایمانهم هاشم انی چواداران دی د دو خلاصونه غلامان فهون فی حسابات دو پای یک برابر شي تاسو خپل غلام ځان سره نه برابر وای ز مخلوق څنګه برابر کم ذالیم الغیب ناغومہ ذو حاجت روان زه ذو حاضر ناظر أفا بنعمة الله يجحدون أفا نعمة الله تاسو انكار كواي والله جعل لكم الله غزات تي پيدا کرده تا استفاره من انفسكم دنسل بي و ساسونا عزواجن بيبياني و جعل لكم پيدا تا استفاره من عزواجكم دا بيبيان و ساسونا بنين زامن او حفظتا و نسي دا غور دا انامات تي دا غصي عواضي گرزي نجوانا و دا خ دا زامن دا زمندي دا نسیدي ورځه کو مینت په یبات کډ شت خوراک نشتې بیام پریشاانی ده الله ما د له کډ راکړ ما د له خوراکاکه کو آافبلباتې یو میون آیا په با منې دوې ما د اوداررنې تقااد کوی او بنیمت اللهی هم یک فرون اواپنی الله تعاللا دو انکار کار بنعمت بنیمتلاک اافبلبات ل یو میون فباطل منی دو ایمان را وڑی او دارنگی فنیمتونو دی اللہ تعالیٰ غا کفر کئی کفر اسده ویعبدون من دون اللہ او عبادت کئی سوا دی اللہ تعالیٰ نام مادا غچا لا یملک لهم چو اگداران ندی دو دفارا لا یملک لهم و اگداران ندی دو دفارا رزقا دفارا من السماوات و چې ده برا ناچه باران ووری و الارضی و ده کتنا چه فستون را بارکی شه انسیشه و الهایست دفعون نیوه سشته ایم عبادت کهی ده غچه چه ضرر و اگداران ندی و ده رزق و اگداران ندی براوی و رزق کن منتف یواد تاوسته پاکیزه خراکو ندر کردی و تاوسته چای عبادت کوایی اغه خو تاسو له سشي نه درا کړي لا یم ملک العمر رزقا واغداران نه دی خپل عابيدان او د فارم سوچ دې او عبادت کوي اغه لپاره واغداران نه دی درزق نه دی برنه او نه دی قطنه بره وسنه رسي چې باران وري کته وسنه رسي چې فصل را بار کی ولا یستعون وسنه رسي کنه فلا تجربو لله الامثال نو م بیان وی الله غلط دا زه غلط مثالونه بیانو غوښه مثال چې ګورئ یو بادشاہ ته یو وزیر تزان رسېنو په واسطه برسې په واسطه برسېنو الله تزان رسېنو هم په واسطه رسې یو انسان تزان رسې ماغرته واسطه لټای نو الله له کوم واسطه لټای نو انسان خو عاجز ده هغه خو دا سیدي جاګه تسوک معلوم نه اغه پولیس غنا ان الله یعلم ولا فود یڅ څو مقصد ده څل راغل او ته واسته لټاین نو هغه ورته تعارف نه تید ان الله یعلم یقینا الله فود وان تل تعلمون تاس نه پیګي د مخلوق ته هغه مثال الله لمو پښکوي او ځان د مثالونو مو جوړوي الله چې کوم مثال بیانې اغه ته وخت کده فلا تجربه لله لمصال مو بیانوی والله لمثالونا الله جکم مثالونا بیانوی نو پاغی من غور او فکر وکای اغه تغوا کیدای تاسو مو بیانوی الله جکم بیانوی نو غره مطلب اللح. اللح بيانه بيانه. و او خپل درب الله او سی الله بیانوی څنګه بیانوی ضرب الله مثلا عبدا مملوکا بیانوی الله مثال د یو عابد عابد لا خوب کل کل بحرم کی کنه آزاد مری مملوکا غلام ده لا یقدر علی شی وَسِنْنَ رَسِي بِهِسْ شِمَنِي وَمَرْ رَزِقْنَاهُ مِنْ نَعْرِزْ قَنْحَسَنَا او راقا چمنگا تروزی ور کرده روزی خستا جو عبد ده مملوک ده پسی شمان ده آقا قدرت نشته او بل آقا کستے چاغسارا سره مو خراکونو ور کرده خستا فهو ينفق منو سررم و جاہرا اغاقی نخرج کے سررن بپتاو جاہرا پس ارگندہ نو داد دوارو برابر دي شي یو لایق تر والا شی او بل ينفق منه سررا وجهرا هل استون عی داد دوارو برابر دي نه ندي برابر نو هغه ذات چې هغه هر څه کیف عالم کې او هغه مخلوق چې هغه هستی شکول نو داد دوارو سره برابر وي دا نه برابرې کنه هغه ذات چې هغه پالن کار سکی هغه څوک چې په عالم کې هستی شکول لایق تر والا دا دواره څنګه برابر وي الحمدلله ټول عارفونه دي خدای توب خاص الله لری ولد الله عالم کې هر کار کوي عقص چور د چغه وايي هغه عالم کې هیڅ نشي کولای بلک سره ملعون بل اکثر اللہ بیانی اللہ مثال وذر الله مسل الرجلين بیانی الله مثال د دو کسانو احدهما اب کم يود غرينا چاڑا لا يقدر على شيء چاڑا هم دي زره چاڑا غو نه لیکن قارون کولی شي تسکار مرللیگین هغه اگه شي دا چاراون ده لایق دروال شي اللہ سکت لایق دروال قدرت اینشتی پسشیمانی پسشیمانی طاقت قوت نی لیکن پاکولا اکولا لار شریف بل منی نبوز کی گین سره د دینا و و کل نالا مولا و دی بوج دیک پاکول مولا بندی او و نالا مولا دی بوج دی پاکول مولا بندی این ما مو غار ته چې مخ مخکینو لایات به خیر سه خیر نراوړي هلیستوی هوا اې برابر دې دې و من ی امر بالعدل اغه څوک ته حکم کوي په انصاف منه دا دواړه برابر شي برابر کېد شي نه او الا صراط المستقیم هغه پر نګل اړه مونږ د دا چرتو برابر دي شي یو اب کم دې اب کم سرا چاڑا چاڑا دې او سر سره لایق دراله شي دې او بل و وكل على مولاک دې عین مایی او ځېوالا ته خیر داس صفات ته به کې مولا ورې بوجده لکه مولا چې تولې کې نو خیر نه راوړي هیڅ خیر نه راوړي دې او هغه څوک چې غا یا امور بالعدل تع حکم کې دعدل و على الصراط المستقيم او په ني غلار دی دا دواړه چته برابر دي شي نشي برابر دي نو مخلوق او خالد څنګه برابر دي کیو پويږي او نه پويږي الله فوق کنه ولله غیب السماوات والارض خاص الله علم د غفټ دی د اسمانونو کې دی او دا رنگ زبکه کې و امام رسوله او نه دا مامله د راتلو د قیامت الا کلم حل بصره مگر پشان د رب پرستر کې او اقرب یا د نجات نږدې دا نه چې غرونه وب مات دغه روانی کې او دا رنگ اسمانونه وروانی کې دا نظام برانی کې نو روانول کې وخلګي نه الله کلم خل به سر مک پشان د عربتهسترګې یا د دی نو لږ وخت ان الله الله کول شین قدریر ین الله پاک پارسیمنې قدرت وله دی قدرت وله دی وی د لایل په دی مې چېولله غی سماات والله والله آخره جا کوم الله تاسو وختلی من بتون ومهې کومغا خیټو د من د ساسوونه دنله خیټه کېويته پ خپله وتلی تا ترتیب جوړ ک د اتو من بتونمهه کوم لا تعالونه شي چې نپې جنده تاسو هې پ نستر کو کار کوو نو غګنو کار کوو نجی به کار کوو لا تاالونه شي اسباب دعلمې را کړل ک وجعل اوله ل کو سمهله دا پیدا کړه تا او سپاره غګونه اوستر کې اوړه اسباب داعلم تاسو لا تعلمون شي داېدا ل کاې او اوپی ټکړه در مورد د نا بارش و نساو سا حیثت نو کنا اگه وقت نتاو نت ریدل نتاو ریدل نتاو پویدل او بیدل اگه وگوناستر گی وزر را کرل نو ریدل دا شورو کرل او ریدل دا شورو کرل پویدل دا شورو کرل نگو را در نعمت شکنا لعلی کم تشکرون دیل پار شکر و کائک یوازی دانه شتامنی طاقت قوت چلیگی پار سمنی دا اگه طاقت قوت چلیگی یا مرودی لطوری انګور دو مرغان او تاسو مخراتن تابع فې جو سمای په فضا د اسمان کې مازوم څه کوه نه دو دولرات د مرغان لرا بر فضا کې الا الله مگر یو الله بر دغه تصرف ته خېټو کې دنه دغه تصرف ته اسمانونو کې دغه تصرف ته اخراجکم مم تو نو او ماهتکم دا تصرف ته هغه بر اسمانونو کې تصرف ته ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقرن دی که ډیر نه خدي اقوم د پاره چې ایمان راوړي بل عقلی دل دلیل د الله طاقت قوت والله جعل لكم الله پیدا کړي تاسو پاره ومن بيوتکم جعل لكم من بيوتکم سکنا ساس د کورونک سکنا زید ارام دګه سره استړی استوما نشي د دزړق واڑی چور تلاړ د کوربه دمشقنا نو کده د کور نه ود دې با خو بیا نو دمکه هرشه چې هغه خپل بیا هغه سوریتہ دارنګ خپل کور تمن دی وای سیمو سیوت پریشانی راچی دې کور تمن دی وای ادهنګ سدر پری راچی دې و جکور تزم نو مم بو یوتکم سکان از درم وجال لکم من جلود الانامه بو یوتک او پیدا کړ دې تاسو د فارم من جلود الانامه د سرمونو د ساورو نه بو یوتن خیمه تچن هغه خپل علاقه کې نکور تلار شي او تچن هغه په سفر مني کې نګورا هغه خیمه ولګي پای کې آرام وکړ کور دلته تچن هغه هزار کې ګور راستہ کور دی الله تعالی را کړل او سفر کې الله څنګه بس کړ دی ګوره خیمه دي تاس تخې سپک مومه تاسو واغې لرا یو مزار نکم پاورز سفر تاسو و یوم اقامت کم و پرز اقامت ستاسو دمیستاسو تاسو پلا رضایت نو خیمه زن سر راغسته دا مسافر روان دی دا کدوال روان دی نو رحلت الشتای او صیف اوڈی که یو غاڑی روان دی جیمی کې بل غاڑی روان دی دا پاسون و پخرومنی اخپل آقا خیمیخ دی گرستو کی دی کنا که تا سفر که ځان سره کور ادلی نو کله کلتا ادلی شو لیکن دا خیمی دی آقا یا بیابان که اولگو پکی پاتیشم اچکر لدی نوزان سر خیمه واخلی و من اسوافی ها و آباری ها و آشعاری ها و مطان الاحین و من اسوافی او آو دارنگی اونان دا گدو فیدی لپکی کنه اونان دا گدو و آباری پشم دوخانو خانو و آشعاری ها و جد بیزو اساسم اسامانو ندی متان مطان فی فیده تر یو امو قرر پورید ګړوونهتون اوان کټ کې ځانله کپې شړی کمې جوړی کې دارګې چې نوخانوونه دغو اوخته پهشم کټ کې نوځان ل استعمال کې اوغل لمسیې نه جوړ کې کپړی نه جوړی کېدارنگې د بو جې هغې نه ری جوړی کې تررنګړی جوړی کې دارنگې پړی جوړ کې او مط الله آخر والله جا لکوم الله غذااتت چې پیدا کيته استپاره م ما دغې نه هغه کوم چېدونونه پیدا کرد دی جل هغهې که نه سورې تا او پیدا کرد دی کله ته روانې پهلاه بندې نوورې بند بس الله کرد دی که نه وجهله من الجبال نا نه اوسته به غروو کې روانې مال ته خمی لګو لځ نیست شته نه څنګه لګ اوواو ک نو کوررو نه هم دی خمی اوم دی غورون کي روانه نوالتو خيمه څنګه لګاي باځهونه داسې دي چې غره دي خيمال ته لګينا نو جال علیکم پیدا کړی تاسو په آرامن الجبال دي غورون نا اكنانن سمستیک سمستې به راکړدي چې غارون غوندې غورون کي جن داسه غټ غټ سمستې دي چې ای ک ویل وی کړه پاتې کیږي باران وريږي هغه دن 20 اور تنه لګي ویل سمستې خيمه کوم ځکه نه لګي الته پیدا کړې دي غارون وجعل لكم بذلكي تاسطارا سرابيلا قميصنا قميص تواچي تقيقم چه بچ ساتي تاسو الحراد گرمينا وسرابيلا قميصنا تقيقم چه بچ ساتي تاسو باسكم دي جنگ ساتو نا غري واچو اي رخم قميص واچاي كذلك يوت منيهمت وعليكم دارن کي پري پرکينيهمت تخبل پتا سو من هلال لكم تسليمون دي لبارا دورا نعمتونو تذکر اوشوا نو فا انما علیک البلاغ نو تامن درسو در اللی او دول پار عذاب دیکھنا فا انما علیک البلاغ او دول پار عذاب تامن او دارسو اللی تاؤ رسو دون نمن نو عذاب خفدود پتاکو نشتے یعرفون نعمت اللہ سم یونکرونہا یعرفون نعمت اللہ پی جنین بید اغین انکار کیو اکثر هم کافرون اکثر جدون آغا کافر دی سمطلب یعرفون انہی متالاہی اغاول اقرارو کی سم ینکرون آغا بیچین آغاک دیغین انکارو کی یعرفون اقرارو دیغین رست چین آغا بیانکار اولو من اچدا نعمت اللہ تعالی دے سم ینکرون آغا بید اغین انکارو کی و اکثر و اکثر ددون کافر دی یا یعرفونه مت اللہ دې ته وی چان هغه اقرار بل لسان یعرفونه مت اللہ اقرار وکي په جبم نه ثم ينکرونها بے انکار په عمل سره عملی طور باندې دغه مخالفت وکنا و جب خوای چې دا کارونه الله کړی او بیا شکر وکي نو به سید غیر الله تو کې بإقرار باللسان شو انكار بالعمل شك يا ذن مفسرين يو و بالقلب وينكرون باللسان سمت لو يعرفون خپي جنې پزړه سره چې دا قارونه خو الله کړ لیکن اگر انکار کوي پوجا وبا کنه انکار وکي پوجا جواب باندې سومه ين كرونا به انکار وکي نو کافر شي کنه پوجا انکار کوي ورو تا کافر شوئ نوخو پیدنې چې دا نعمتونه د الله دی اوبیت ننکار کئ خو سه انکار کئ لیکن دا د بے وسار ډیر ملامت او ملامتیا ولا بے فائدہ نور کئ او یوم نباثو من کل اومه شهیدا او پاغه رځمنه چې راپور توکومغا هر اومه نا شهیدن غوا بیان کونکه ثم لا یذن للذین کفروک بے اجازت ور نه کړه شي کافرو تا ولا هم مساتبون ان بددون توبه قبل دیشي د دوه به شی شي مطالبه ل کېږي دو او مطالبه د دی نه کېږي او سرلت په ورتن نور کو ل کېږي تولا و ل نه کفرو بیا به اجازه تر نهک شي کافر تااک او ته به شي اجازت نهمللا که نه هلتهتن کاو کا کارون ځان ل کا او هغه خو داروجززا د دارو دار عمل خو نه دی که نه حزت تو تووب باسه یا کوم کارونه جلله تا ته ویلو کاه هغه وسوکه نه زکه اخرت چه نه هغه خدارو تکلیف نه ده ثم لا یوزنور لجن کفروا به به اجازه ور نه شي کافر وتا والا مست تبون ان عبدون تب قبلگی ان عبدون مطالبه د دیوسی چه او کی هغه قانونا چلا ویندی دونو مطالبه نه کیږي هغه فلنکه کار الله ویلو هغه کوي فلنکه کارو ها په تا دنیا کې غلط کار کړی دی وای او اوس راشه کنا قاموز دې کړو نموزو کا تا روزنه در سره نو روزاو انساک تا پلان کې کار نه وکړي نو هی ک دیوال تبه تیار دی نو دا مطلب دا دی چې دونه و دغه مطالبه به نه کیږي چاوامر هغه مون عملو کوي نو نه ځان بچي وله دغه اخرت ته او دار تکلیف خونده وي دار الی ظلم العذاب کلچوین ظالمان عذاب و فلای و خوف افوانهم سپک پنک کرشی دادو نازابو ناولا هم یون ضرورن نبدولا مولت ور شي مولت خودی دفع ری کنه چی دیسم شی او دارنگی دید دا سکارو که چازاب دفع شی مالت خودی سمیده نیشی کنه زید سمیدونه دی اگو اک کشانتی دی لکه مور بدن پیداشه شد درستر گینش دی نوز بده پورا دنیا که دا کشانتی کنه درست عمر امر دیده و دا و دنیا کې اوستر کې نه لږي که نهستر کې خدن نمور خیټه کې دن نه لګې دی هلته نه خ دغه سر راغ اوس ته دمو یو کال دموقعه د کاله دموقع په د دما خلک نهکی که نه دارنې لاسو سره نه شته نشته نو اوس خ دا اندونه نه لږي دامونو ځ هغهدن نهور خیټ هلته او نه لېدن اوس نه لږې دارنګ عمل ځو هغه دنیا دنیا کېدن نه دکر هلته اوس شي کولیکن او ساعمل کېږ نه نو دار الذي نه شرکوو سر او دا چا فغله تعړول دی هو به له سرې ش کولی میشي کولی ودار الذي شرکوو سراک کله چېوي نه ک شر ک کرد دی سراک شریکقال دغه مریدان بهخل پیران ودي دغه بدان باخل معموان وې بیا قانو ووی باه بناله دا کسان که ده شرکاونا زمان شرکان دی هلذینا کنانا دو من دونه دا کسان دی چه من بود تشغی وولی من دونه نکاس واسطانا فعلقو اليهم القول انکم لکاظبون فعلقو اليهم القول نو مطلب داری دا ور بکی دو ته جواب انکم لکاظبون یکینا تاسو درخجنی آئی تاسو درخجنی آئی نو او خود درخجن خلی دی رشتی نی دی قال قوليهم القول انكم لكاذبون مطلب دا دے چیک مخدوم بار بار پیشل دوبے یوبلم تکذیب کیں او داخل زان بوم تکذیب کیں چے منگا غلط کڑدا او توبو جتا غلط کڑدا دوبو تاسو غلط کڑدا دا خبرے بہ خودت چلی گنا فال قوليهم القول انكم لكاذبون ہدی خبر الذین کننا ند دو من دون ایک اولائے شرکا ہونا الذين کننا ند دو من دونک او وګور تا سو دروځ نه ای تاسو دروځ نه ای تاسو نن چه نو موږ الله سره شریکان جوړو او دا تاسو تا زموږ عبادت کړ یا امو ته چغول دې نو موږ ته خدا غ پته نشته انکم لکاذبول والقول لله یوم الدین السلام او پیش پيش وکیدو الله کا یوم الدین په دغه راز من السلامات روغ خبره وزل ان هم کار نه افترون او ګډ وربشي دونه دا دلایل چې دوه ډوکر دي په بندګای د غیر الله تجز شه لیکلو داسه چلي کړه داسه چلي کړه دا ټول خبره ورته نه لار شي او محکوم ترشه دي کنه ان کو نا ان عبادتکم لغافلین او ووی کنه ان کو نا ان عبادتکم لغافلین افلات لومونی ولو مو انفسکم ملامت دوی کی الذین کفروا دا کساندې چې کفر کردی دی او صدوان سبیل الله په خپل وخت دی خلق ماړول لټ جدنا وما دابا فوق العذاب يات په کوم دوله عذاب پا عذاب بما كانوا يفسدون اخبلكم رهانو نور گمراهان قران كه رازي ولا تزرو حضرتو زر اخرى خدا ده د خپل عمل لیکنه په خپل گمراه دي غدي سزا ور تملاوي کې بل چې گمراه کوي دا هم د عمل لیکنه دي بل څه خو نه دي و يومنا واس من في كل مت شهيدا او پاغره دې مني راپور تباکور او بابا سومنگا فی کل امتن هر امتنا شهیداً بیان که علیهم پا اغمانی من الفزهیم جدود هر یو کس پر اپاسی کنا و جینا بکا علا هاولائی و جینا بکا شهیداً علا هاولا و دارنگی رابون منگتا گوام پدی خلقو مندیک و جینا بکا شهیداً علا هاولا موجودا خلق مراد دکنا یادا جو پیغام رسول الله پاره خبره ده تاکړه دغه وی هر نبی نو تپوس کیږي فرانا سلمل الذين اورسل اليهم ولنا سلم المرسلین شو فکی فیدات جن من كل امه بشهيد بشهید وجئنا بق على حوله شهدا يوم يذ والد الذين كفروا عسر الرسول لو تسوا بهم الارض ولا يكمون الله حديثا او هر صد کی عليك الكتابة را لقل لمن كات الكتاب تبين لكل شيء تشريك اون کې دارشي دارشي تشريك کوي کنه واحدن لاي حمل د ژوند چې داسې وجوان تیرې داسې وجوان تیرې ورحمتن او دارنګې به دغه سیدي د قران مطابق ژوند تیر کنه دانه چې صرف ژوند تیرولې الله وی فلن حین نو حیاتن طیبا دلب موږ ژوند ورکو ژوند د مزوک د مزوک ژوند وی کنه نو رحمت ستوي د قرآ مطابق جن چې تیر کیک د هغېفیدی او سراترحتن رحمت ېوه بشرهدل المسللمين او زیره لپاره د مسلمانانو چې دومره چت کتاب دیک په کار دا د چې خلکوومنی که نه په کار دا د چې خلقومې ان الله ی موب ندلی وال حسان دا دل قربک ن هاان فشاه والمنکر والب دو کوملهلق دا او ډیر جامع آات او حضرت عمر ابن عبد العزيز رحمه الله هغه خپل چې نوغه گورنران او تا او دارنګ امیران او تا دا دعوی نه کړو صدا تاسو خطبه کې ولې دا جامع آیات دې د دین تمامو شوبو تذکرې پکې شته د هر څې ولې عوامر دي نواهید کنا او بیا حقوق اللہ دی و حقوق العباد دی نو دیاغی طولو تذکرہ دا پاکی او امیر و نواحی بیا حقوق اللہ چی دی فائی کا قائد و عبادت تی او بیا کم اخکام دی دیاغی طریقی و کیسیات دنگرنگی حقوق العباد دی نوائی کے او امیر و او بل دا سی نواحی شران منې او داسې چې شاران او عقلن دونه نه او صرف دغه حقوق له بعد سره تعلق وي نو د هيات کې د ریک طول تذکرہ ده ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایت ايد القربا وينها عن نو اوامره او نواهی دیز زو پر چا ان الله یا امر بالعدل والاحسان و ايتاء ذل قربة دې زو پر اوامر دي او وينها عن الفحشاء والمنكر والبغض منکر منكر یو د عادل احسان او ايتاء ذل دری درې الفاظه اوامر کراول او دری الفاظه ينها عن الفحشاء یا امر بالعدل یو والاحسان دعاء و ايتاد القربات دري دري اوامر کراول او دري الفاظ و ينها عن الفحشاء والمنكر والبغض دا دري په نواحي کراول به اوامر چیر نوغه په دوه قسمه دي کنه یو هغه اوامر چغي حقوق الله سره تعلق ته بل هغه اوامر چغي حقوق و سره تعلق ته لو حقوق الله لپاراي دټي کراول ان الله يامر بالعدل عدل نمراد عقائد او عبادت تیم او احسان نمراد طریقاو کیفیت تیم نو حقوق الله کې دو سيزونه دي کنا حقوق الله عقائد او عبادت ادارنګي طریقا اور کیفیت داد الله حکم ده څنګه وایي پورا کای داد الله حکم ده نو عدل کې اغه اشاره څنګه وایي پورا کای نو احسان کې اغه اشاره نو اوامر تداری تعلق حقوق العبا حقوق الله سره نو دوتیک یا امر به العدل احسان زکای که دو خبرې دي کنه دا د الله حکم دی کای به څنګه دا مزد نو کای به څنګه دا زکات تن ور کای دا حج دی نو کای به دا قربانی ده نو کای به نو دا مزد عدل کای به څنګه احسان نو دا الله دانا جهقام الله الی ګله او طریقه ولچای گاړه خپل جوړ کړل دي طریقه بل چاين حکم الله را لګللیه طریقه وجه بل چاين طریقه وېدان نه جوړه یک نو دلته دواړو خبره ته اشاره ده چا احکام الله ای طریقه الله خود الله نو یا يامر بالعدل والاحسان نو داغه دي چې حقوق الله حقوق الله عقائد عبادات ادا رنګي احسان اې کده قشه دینو دوه خبري دي حقوق الله کې بیا چه نو اوامر حقوق العباد اېک یو ټکی دی وې تایید القربا دا چا نغه ورکول حقونه دي خپلانو او ټول به ګرغلل نو دا حقوق العباد شل چې درو حق ودا کوي نو اوامر کې حق الله نو یامر بالل ولاحسان حق عبد وې تایید القربا بج نوایح تراش نو ګره نوایح تبوم حقوق الله د دو لپاره دوټکی وین هانل فحشای والمنکر او د رنګ حقوق العباد د لپاره یوټکی والبغی یان هانل فحشای والمنکر دا نواحی دي لیکن د دې تعلق حقوق سره ده به حقوق کې نواحی کې دوه خبرې دي شی چا من ده شرعاً من ده عقلن من ده نو فحشاکري ته اشاره منکر چې صرف شرعاً من ده نو منکر کې اغه اشاره او د رنګ نواحی تدغی تعلق حقوق العباد سره ده فقط ماغا والبغی ظلم ده کنه نو نواحی کوم د قسمشل کنه چې حقوق الله نه نهان الفحشاء والمنکر حقوق العباد نو البغی ظلم او بیا چې نواحی حقوق الله سره تعلق تی نو شرعن عقلا دوړه من نه الفحشاء وکژیناشو او منکر لکا صرف شرعنمانا ده چه شرک مکوه کفر مکوه والبغی و ظلم اعام انسانانو منی نو لعل لکم تذکرون نو دا یو جامعی عیات سکر نو لعل لکم تذکرون دا سرگن زنا و او دارنگی کسینو آغا منکر نور و کفر دی تشارم یاد جنو سحشات آغا بیکارا قوالا و فعل. تہ اخلان چراندوړ منه دي او منکر چې دا غي منه صرف په شريعت کې دا کارم شريعت کې منه حضرت عمر بن عبد العزيز رحمه الله هغه اتنه تپوسوک دا تپوسوک چې دا عادل ستوي لکه عادل الله ولي يا امر بالعدل والاحسان نو عام تور منه چې مونږ عادل کو حقوق العباد کې نسنګ وایو هغه ورته جواب ورکړ یلاتا ګډیر او چاته خبره تپو سو کوم لیکن زه تا تدریغه وری کوم چې تواي چیرک زو د هرچا حق ادا کړم او ما دچا حق پاتې نشم نو درې خبرې هغه زین کو ساتم کله چې وډو کې مخله راشي هغه سره داسې معامله کوهله کستا جو دی خپل فرض کاته ی سره څنګه معامله کوئ نو د قوړی ک سره د دو معامله و کاه مشر دله مخیله راغئ نو داسې معامله ور سره وکه لکه پلار سره چې کوي دارنې امزله د مخیل راغئ نو داسې معاملو و کو سره وکه لکه چېور سره چې کوي نو د تونو حوونه واخاص کنا ولې چې کشر دے تا خپل ژو مشر دے تا پلار پلا برابر دے تاسو نه تا خپل رو وروګڼ تا په غاږ ظلم نه کوي کنه اګه پردې ژو وګڼ پردې जात کې دوګڼ پردې کس ژو وګڼ نو یو وت ظلم کوي ادارنګې پیو زنانه ده هغه د ظلم نه بچ بچی ظلم نه روزان نه کشر چې نو هغه خپل ژو وګڼي ژنانه ده کنه نو کشر چرنه هغه خپل لورو غنه مشره چرنه هغه خپل مورو غنه امزول چرنه هغه خپل خورو غنه به وتا نه زیاته نه کی کنه دا زیاته ال کیږي چې ته پردې او دا پردې जात کې له نو څنګه چې و خرشان و هر څنګه چې دی و دا پردې مشره نو څنګه بې ژتی چې تا ولو کن. دا پردې کسته نه چکه لته کشر خپل غنه مشر د اخپل وګڼه امزوله دي اخپل وګڼه کشر دي اخپل لول وګڼه مشر د اخپل مور وګڼه لا مساوي دي اخپل خور وګڼه لا ظلمونه ختم سل کانا یا ایو کوملان لکم تذکرون واعفو بیاذللا او پره کای لو دونه د الله تعالی عز اح تم کلا چتا سلوذ کوي ولا تنقذ لیمانا اما ما توی لوذنا با دک تو کی ده رسته په خوالي مضبوطهاله دی غینه لوذکی ا دا ولی زه کبل د تا ته چې ناغه فیدا ډیر اخکاری کنا ته کومدل کې ناغه لا کې فیدی کمی دی پیسې کمی دی لازمات کې بوله غړلار شي او دا لمدي وټونو کې ډیر راکېږي یو سره چې لوز کول کړی ابل ورته یو لوت لفا سکی نو د بهر لوزمت کې وقد جنتم الله علیکم کفیلک او تاسو ګرزول له پلوځون خپل من الله جی موارو تازه الله په قسم کړ دې وقت جالتم الله ګرزول دیتا سو الله تعالی علیکم په ځانونو خپل باندې یعنی په قسمونو خپل باندې کفي لازم وار کوي عہدو کې الله پمیش کړه والے قسم نو کې ابه پر دې ولاتن قذلی ایمان عبادتو کې ده قسم ما توا د څه سره سپخ کاری کې د معاملات خراب شي معاملات ولې خرابېږي نن د توبې اعتماد شک ساروبل توبې اعتماد نو بعض د به اعتما بطیری بتیې که اعتماد او د دنیا کو هووی شي اعتاد دی چې اعتماد پور ته شو د د ژون تهبا ان اللهله اومات ته فالون یقیون الله پ دی پ کارونو وی چې تاسو کوئ لو د ک دی ما والله پوهږ که نه په دی و دکت چې لونه مای که نه د هغې مثال پیش کويڅنګه مثال پیش کوي تاسو وی خې ټوله څنګه مثال پېښ مثال پېښ کیږي او زنانه داله ونه چې دا روغه موټه ده نو ناقصه طلاق الله داو بدینه په دې چې دماغ عقل کې کمی ده کنا نو ناقصه طلاق الله او بچړي ونه شي نو لکوسې ته چې ګنګلې واچاين یو ناقصه طلاق الله بچړي شو دې کې بشيې شو دګ او سره بالکل چندهغه شوا اوس د خپل فیدی نقصان مونه پوېګی کنه اوا جن دغه د زنانو لیونی زنانو د وناند ریشی وناند ریشی اوس د دې ریشلو مونه خلق له پوېګی چې دا ریشل څنګه یو دینه تار څنګه اوځي په خاط زموږ علاقه کې خلقو ما مال ساته ګډي بځی به ساتلې کور کې به سرخی پرتې اغونان وبد ګډونه کټ کړه لغه به ویندل په سرخو باندې باغینه تارونه جوړ کړل جولادان ولویول نو وب شړی کپڑے جوړ کړې اوس خلکو ای سرخه و سرخنه پیجنې او سرخنه پیجنې چې ښه ستوي کو دې پیجنې نو سرخه وسو پیجنې دک وسو پیجنې ما شړه وسو پیجنې غړن وسو پیجنې تار وسو پیجنې تناو دا داغه سرخه مونږ کوم سيزنه وکړه دا هی نمونه ی د تننا تار د کوس دلته د ګاو تاج که نهڅوکته دغ پانکته چې یڅو یو ته بلشيته فینبلورته بل شي ته بل و دغه د هغې تنناوو داې د هغوی خپل پرېوي د غ به لاست او پوران نظامو لکه ته دا پوران یو لوی مشو یو لوی میلو هر کور کې خپل خپل فکری وي اغه ځخال کوپري خو دې د مچونو د سو جرندو ضرورت نو هر کور کې میچنو دا دې بار ملونو ضرورت نو هر کور کې اغه دغه سرخوا دایو ترتیبو ترتیب او کوټه مانی به سلو دریمو کول نو تاسو ته وي جوړې کړي خپل به تارونو جوړون دا چې نو د تار ضرورت نو ګړي به ساتلې نو بار نه د مولانو ضرورت نو د سرخب به وي نو د فیکټو ضرورت نو بیاوه کور کې دری موږی ټکول نو د مشانو نو او مکمل ته نسته به جوړهکړ دی ک طنا بده دواړه کارونه به اوکړل او بیا به جوړ لهلی لغوه بهتر نه شړی جوړهکړ هغېې باید دن نهوم نتللی الله داسې ترتیب جوړړو جو چې انسانې هشيته تنو مختاج کړی او چې کله دتیار سیزونه راغل. نوبه اوس وځرانده پəsi ګرځيوه ماشینانو پəsi ګرځي مې چې نه کور کې نشتا دارنګ چې هغه سرخي پکورونو کې نشتا که دا به بجلی بند شو نوبه وه خلق ټول هغه سرخو پسي را را مات شي او ګټي به نو باټونه بنو غټو باندې وزن لا هغه نظام ټول چلو هر کلی کې به یو انګرو ناغه ولورونه شړکې اداځینه جوړول بهلولونه و جوړول تبرونه و جوړول اوس نظام بدل شو ودایو له وناځو نه انام دا خپل وناندري شي دینه مشورې جوړ کړي نه دینه غونډان جوړ کړل او بیا شوروش لا ماتي ودا ګورم دا د ډیر اوم تاروی ډیر معمولې غوښاره سره شليږي خم مازدار غونډان جوړ کړي او بیا شوروش لا یو سم مقاله من سره دې اغه غون پرانځي نو تارول وسمسم هغه کې دي به او توخیږي سمسم به تار را اوباسي ډیرې کوي وه بیا به ورته خجي لکن داې و نه را ځ دو چې شانتیا غون نه تا را خللی کته غورځي لکه ولی مثال خو ډ ل پ ژ دغه ګولی دا اوار سړی د نو تارو روباې نو کتته به ډیرې نو بیا به اپس و خی کي لیکن کمکل د غهشان د کته ولیوللی نو ډکو سره خللی یو بل سره انخلی بل شي سره خالی نو رااک نو غټه شي او بیا نه کېي که نه څه نوې طرح جوړول نو نیو ګولۍ راړل د آسان وی او دارنګه دغه زړه ګولۍ چې سمول هغه مشکل وی هغهгран وی دغه شانتیک اوس تا چې نو نظام خپل بدل ک قسمونه د مات کړل هغه مخکنه نظام ستول ختم شو اوس نوې نظام خو جوړول شي لیکن هغه مخکنه نظام د ختم سکا نه والله تهو م کېګی کللتې پهشان دغ نا نه قت غضله هغه پراننج نه قت روان کې غزله ریشلاخپلی من بعد د قوترو د غونډالونا انکاس ټوټی ټټ غ وون کړي هغې نه روستو چر نه ټوټی ټوټی کې د لیوانې ه ده هغه چې دومره عم ک چکار هغه ټوټی ټوټی کې دا او بیا څنګهسم شي دا بیا نهسمږي دا او دا چې سمول ګراندي دی چې د قشان د خپل لو جمات کل شر ک وککو کوفرو کا خپل امااللی بربات کړل دی لګیاې موضونه کوي کوي کوي بیا شکوو کې بیا کوفرو کې دا خل موضونه داسې تتس نسکرل لکه دالی چې غونډاند ق نسکی ا بیا چې غونډاند تتس نس ک نو دا بیا جوړول ګراندي نو غون جوړول سان دی, دی او زوړبی سمول ګراندي او دغه وااړه که معاملات د د باندې سمګي دا لاړ دي د مړتله کې نو طول عمر تیر کان نو دا غون بیت نشي ته طول عمر تیر کان ځاړه عمل خپل نشي برابرولای ته نو وی کوي دا ځان موله ولې کو کنه یو تن عمل کوي کوي کوي بې د شکارو کی چا عمل برباد شي پښان د له وانه خزه تب تخي دو نه ایمانکم د خلم بینکم جوړاوي ګردوي تاسو قسمونه خپل د خلم بینکم بیکاره په کولنه خپل کی اغه بیکار کای غدی دی ان تک نو متن هیر با من امک کدا یو ډوله دا ډیره فیدی ول د دې بلینا یو ډوله یره دی سره شه او ما قسم میکړو او ما تو ما پرګدم ول د ابله ډوله ډیره فیدی ول د مکی ول سره فید ډیره دا نو یهود سره فید ډیره دا نو مسلمانان دو سره فید کم ولا ول دو خپل خټه مونږه ګټی تړل دینه مونږه بسرا کیم نو ما یبلو کوم الله به یقینا الله ازمائش کې ستاسو ګوري کنا بلغهغه نو هغه چرچی وی مالونه دولتونه بوي او بلغهغه نات حق بوي دنیاوی دنیا اسباب بنين یو او نسل سړی خوراکونه پراتی دي اول سره د سونا او چاندی هغه چرون لیک لګیدل له زاهد دادہ دا خوراکونه ارزیدې کنا باڅ دته نه پیدا واغه ستا جواغه ستا کني لاړل دقه شانته د دنیا مال دا د دی وطالتا قدرا قران را کرون دا دایمه دی ان ما یبلغکم الله به ولا يبینن لكم يوم القيامه تا تا دشملا و درې سمره فیددا او دیبل تا دشملا دا او تدپسرا وانی ولا يبینن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون واضح بکتا وسفرت قیامت غشه تا سو پای کې اختلاف کوم پتو د اختلافون اشتکنه اسکننه نو د هغه ولو شاء الله لجعلکم متوا واحدا اگر وختي الله تعالی نو ګرځول ګرځول وي تاسو یو ډالم لیکن جبري جبري ایمان خو مطلب مقصود نه دي کړن مارا هر پورته شي الا منه هاو مقصد نه ولکن یذلمن یشا بلا رکی الله چوغاری او یهدی من یشا اذارنګي ہدایت ورکه چاته چوغاری ولتو سلن ما كنتن تملون او تاسو نو متفوسو کړه شما كنتن تملو دا کارونو چې تاسو کول محکم ویلو کړه دانا چله را به لت ته پته نشته تپوس کې پته خو د ټولو قانونو دا لیکن د چې دا ولی ک دی لکه او قتل کړ دی اوسیان هغه پول نه تپوس کې د خبرې تپوس نه کوي تا ک دی او ک نه دی کړ ول د کرد څنګه دکر دی ول د ک هو و څنګه دی ک دی اوغ شوک الله دا تپوس نه کوي چې تا عمل کرد دی او په نه د عمل خو دکر دی لی ز کې حفوظ دی نو بدن کې محفوظ دی نو عمل نامی محفوظ دی نو د دي الله علم کې محفوظ دی سلور ځونو کې محخصوظ دی الله خو بیا دا که کئ عمل لکر دی دا. او که نه اوس پولته خته ده او دا نووي چې دا عملې تاکر دی او که هغه تفیش کي نو څنګه د وکهڅنګه لاړی ته پهشي دیو وکه کوم دیو دی اول دیو دی وکه او دا تفو کوئ ته سلو نام کوونتون ته عملون که نور زون کې راځ که نه ف فعملون ل ننظر ک فعملون ولا ت تخیزوا مع کوم د خل بين نه کوم او مګ دوای قسم اخپل ب کاره په کوور کوي که نه قدمون بعد د سبوتيها خوا بهشيستاسو قدمونه رتو د کل کولينا وتذوق السه او بس کوډیر بد را بهشي تاسې حالات بد دما سرتته منصير الله. وصواب داوی چتا سمنک او خلق لاردی الله نا ولکم عذاب نظم ولوز ما ته نوبلغ نتا ته پیسی خی کنا راز زما دالتا ددوم دا تشترو بیانت الله سمنن قلیلا او ماخله پولزونو دی الله تعالی وذلک سالمت دنیا لگا کنا انما عند الله وخیرلکم ان کنتم تعلمون یخیرنا غا چ الله سره دی غا تصبر دی غره دی کی پوی گای طالب پیسی راکای فرایز دین اسلام ننه دې خلق چې بار لاړ شي او غریب سره یې الته چا نه هغه يهودو نصرانه هغه ورته وي زموږ دین قبول کا يهودیت ترشه نصرانيت ترشه واډه بدلوکو مرونو بدله درکو او دغه دین د دې ملک یو نیشټلټي بدله دې ملک کاډ بدله درکو هغه ګور چې مالته وګوري خپل هغه دین پرېږي دکنه ان نو عند الله او خير لكم من كنتم تعلمون داغه وعر... ارضی پرمو نه د ماینده کو بل فدو ماینده الله باق هغه چتا سر دی یان فدوغه وخت تمشي سومره سيزونه دي دا شاو دی وجه خپل دین پر نه دي اخرت خراب نه کی ول ما اندکم یان فدوغه چتا سر دی هغه وخت تمشي و ما اند الله باق هغه الله سر دی هغه پات دي چې هغه بدلی دي نه کمالو نه کمالو بدلی ور کوي هغه وتا ویلاو شکان روس وراشي ول وال... ول باقيات الصالحات ول اتقاف کې اغه باقی پاتینه کمال اغه ودل پکاریږي اغه تعالی پکاریږي کنا اینما عند الله و خیرلکم دغه دکن و ما عند الله یبا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغه حضرت اشرف جل الله تعالی نه غالبا تفوس کوي چې هغه بیزاتہ تقسیم کړه نسو پات شوا او سو تقسیم شوا هغه ورته وی تقسیم شي وی دا یو ولچه نه اغه پاتې ده نوړه ټوله تقسیم شو الاړه نبی عليه السلام وی چې ټوله پاتې ده دا یو ولچه نغښت نه لري پاتې نوړه ټوله پاتې شو هغه څه وی ټوله تقسیم شو وینم سوا د یو ولینا یو ولې پاتې ده نوړه الاړه نبی عليه السلام وی ټوله پاتې شو وخت چې یو ولچه نوغه نشته مانی نوړه د الله فنوم لاړه کنه نو باقي شو ادمو سره پاتې شو پتاو لګلک دا یو ولته نو غنشتې نو راټوله پاتې شو هغه باقی شو ادا فانی شو ما اند کومه اند الله یبا تاسو رې رسیدې دی الله په نوم دا ورکه د پات تشو کنه اته سره دی دا وفانی دی هولاډه دا هولاډه نو دی الله په نوم شه ورکه نو هغه پات کیږي دغه وزو ملويږي دغه ثواب ملويږي تاسو رې بس داغه نه وزد نه ثواب ده خو خبره ختمه ها مال خدا غدې چې تا وخړ او دا ننګه تا وا غوست ته مخ کې دا درې د سالورم چې دا خو د ورساو شې ولا نژ جن الذين صبروا خامخه بدله ور کوم غا کلک وتا چې کلک پاتشي دې کناجروم بیا سره ما کاو نه عملون لوزونه کړ دینو بیا غي کلک پاتشي دې دانا ته حالات راغله نبي او تختی بیا تختی ب جرالنو بیا تختې نه کلک کوې صبروم ما نامله سالاله حن چاچو که ن عمل نیک سط و مووافق بشرې سره سالال مخکې اون ده تونو راړولکنمن صه حاباب چې مواف کې دو سره پاقیده کې که نه د تن جت تهلاړ اولا ادارې چو بیایانې مور ااپلار که د سره مواف وي پا کده کې د د کوروونه کوه کېدي طاتلار دې نو عقیده ورته وخایا، تا خزر نو عقیده ورته وخایا. چې سيکه دې دا دا غلط عقیده دارک. دوی نو مو اخلي. هغه ته دی؟ نو اته رسول ستوي، یو هیڅ پتا نشته. پیغمبر ستوي، ابه وې دا پیغمبر شي کې دې، رسول شي کې دې، نبی شي دا ودري سي دي. دا کوم کوم بمنو، پیغمبر بمنو، که رسول بمنو. او که نبی بمنو دو رو تا پتنشته که تد دعویه چه دا داد یو تن نوم ده رسول ورته تا هم وی پیغمبر ور تا هم وی او نبی ور تا زم زم رسول زمون پیغمبر رو و خیال داید چې دا, دا کنی دری سیزونه دی دا دادت درې نومونه دی او تن مخی یو ده محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغتا رسول وی اغتا نبی وی اغتا پیغمبر وی لکه الله زموږ رب هم دې مالک هم دې خالق هم هر څه دې نو موږ زموږ نو بیتنا الله مراد دې کومو وي خالق بیتنا الله مراد دې کومو وي رازق رزق راکې بیتنا الله مراد دې دغه شانتي کومو وي رسول الله دې نو بیتنا محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر مراد دې کومو وي زموږ پیغمبر دې بیت دې ته مراد دې کومو وي زموږ نبی دې نبی دا خبره کړده ته دا خبره کړم بس او کار ناشنا خلق واوري دا پیغمبر ویل دي هغه بهرن چی پیغمبر ویل نو رسول خلي دي ویلي کنه دا خبره رسول کړم دا الله رسول کړم دا الله رسول کړم او محمد خونو لکړي کړ رسول الله عليه والسلام نو دمره خو پوره او حد پوره او پوکل په کار دي کنه کور کې عقیده خدل په کار دي کنه ته یو ز یغبل زې عقیده برابر دې ټول لو جن نو مجرم به احسن ما مانا میل صالحان چا چا عمل او شرط مطابق من ذکرین اونسا اغا صدیوی او کزنانا و هو مؤمنون حال داره چی دا ایمان ایمان ولی فرنحیان نو حیاتا طیباک من بدل جون ورکو جون دمزو حیاتا طیبا جون دمزو مخیویلو کنا کلمات طیبا کلمات طیبا کرا حیات طیبا شد نو تبیع طیبی نو کشلیک تا تبوی طیبتم تال پار طوبا دا ترتیب شی که نه کلمات په ی وقت صورتې ابرابرایم کلمت تو یبدېویلله نو بیایا حیات تو یواژون برابر شو دنیا نزیک نو تیبینا الله دی نه ته تو ممللا ک تو ت بینا بیا تو ی بیننو ک او چې کله هلته روان شلی جننت ته نوتیبتون کلیک او کلهجننت ته اوورې دی نو توبا لهم شجر تو توبا بهستا شو داغا تو یمین مشورو شی توباته باور سیګي فل نو یانو حیاتن طیبا حیاتن طیبا بشکرت انو حیات طیبا دنیا کې ژوند د مزود کړه نو دغه مو فسرینو یا حیات طیبا د دنیاوی تمام لذتونه نعمتونه او اخروی تمام لذتونه نعمتونه دا ټول مراد دي کنه یا حیات طیبا رزق حلال قناعت والا صبر والا یا حیاتی طیبان توفیق علا طاعت دلو چین سکون راحت جن ورکی سمطلو دلو توفیق ملاوی کدنے کو الله ازباد دلو نور چین توفیق ورکم دے با نیکی کئی دا تول کارون پاک داخل دکانا یا دین چین امراد هغه جنت تے نو حیاتی طیبان دنیا کې د مزو جن دنیا او د آخرت نیمتونا رزق حلال حیاتی طیبان د نیک عمال و توفیق خواه ادا رنگی دی آخیرت کی خیستت جون دا طول تدا شامل دی سمطلا دانا چی ایمان سر بستا یواز آخیرت خواه کی گی دنیا هم خیخیستوی تا تا تا دی نیک عمال و توفیق ملاوی گی تا تا تا با حلال رزق ملاوی گی تا ته تا با پاگیمن قناعات و دی صبر کو لتوفیق ملاوی گی داګه کنا تاسو تا ته وی تا تمام کارونه وشي ولن جن نماز راو بیاستره ما قانوني عملون یوه مثال دا سه ده لکستا سرګي کولاوشلي سرګي کولاوشلي نو به تر روزوم ویني اشقوم ویني خپل ویني پردای ویني دا رنگ خوم ویني بدوم ویني ارس ویني کنا نو فل نحی انه حیات طیبه مثال داغه حیات طیبه مې لاوشه تا ته هر څه مې لاوشل ولن جن نماز راو ما قانوني عملون همه ها بدلم اور کو دو ته خستا قانون چي دو کړدي خاټول له خستا کار اغسيشه دي ها قران دي کنا ا دې خستا کار ته هغه شيطان بتانه پردي نو هغه حضور دي طرف تراځي قيدان قران تل قرانا بس کله اراده وکړ تا لستل دي قران فستعذ بالله نو پناو غړه پلم دي الله تعالی مين شيطان الرجيم د شيطان رټل شي وینا کور براند اعمال ترغيب کنا ما هندكم ينفد ما هند الله با اذا رنگو انا نجن الذين صبروا اجرهم بيحسن ما كانوا يعملون بهوي ولا نجن نو اجرهم بيحسن ما كانوا يعملون خسا عمل خسا عمل عمل چې شه دي غق قران نستل دي کنه قران ولا قران ته وتا شیطان نه پردي نو عز بالله ولا اوذ بالله ولا بيد ته عمل نشي کولای پټ دشمن نه پټ اسره حدا کنه آيت القرسي ولا اوذ بالله ولا دې وتاو نه بي عمل نشي کولای کنه فاذا قرات کله چې دا اراده وکړه لستلو د قران نو فاستعذ بالله نو قناه غاړه پلوم د الله <سؤال> تعالی <سؤال> من شیطان الرجيم <سؤال> د شیطان رټل <سؤال> شي ونه انه ليس له سلطان يقين نشته غله په رسور علی الذين امنوا المؤمنان و علی ربهم يتوکلون چې پر رب یې اعتماد دي انما سلطانه يقين د غزور چلی ګان الذين فان کسانو منه یتولونه چې د سره مرګته کوي کنه ولذینهم به مشرکونه کسان چې دد په دې شیطان تر اجازه هغه چې ناغاک مشرکان شي دي یا به الله تعالی شریکان جوړي نو شیطان زور 파غ مچا مرچلي کی چې مرګرتی او کایو سره کنه قرون موږ د سورته حج آیات راړو له من انما من تولوه فانه يذله سوچ دې غمررتا کای ناغه لګي غوमराह کای وإذا بدلنا آية تم مكان آية والله أعلم بما ينزل قال إنما أنت مفتر قرآن لوصلو ترغيب ملاوشك اس قرآن من اعتراض خلق به اعتراض کي کنا ودياغي جواب چه اعتراض داو چه دے کلغ يا خبر کي يا کل بلا خبر کي کل يو شان دي خبرا کل بل شان دي الله يتم مكان آية را بدل راوډمغه آياتن یو آيات مکان آيات په زيد بل آيات کې یو آيات موږ منسوخ کوم دا په زيد بل آيات راوړو الله اعلم بما ينزل الله خو په دې پاره چې را لګي مکه څو وخت پورې یو حکم اوس حکم بدل بل راغه نو دوی نمان تفطر یقینا ته ځان نه جوړه انکه کل یو خبره کوي کل بل خبره کوي بل خبر اکثر علم بل اکثر د دونې هغه پیږي قلتو ورته نزله روح القدس من ربك بالحق دا غراوړ دي غروح پاک طرف طرف سانا چې بالحق په حق سره رسبت الجنامن دل پاره چې کلکې مؤمنان دا غو تسلۍ د پاره د کنا هدايت خبري دی بکه و هدايت او بشرا للمسلمين او زیر عدل پاره د غاړې خودونکو مسلمانانو ولقد نعلم وطاق سر منتخب قدانم يقولون یقینا داخل کوئی به طور د اعتراض ان ما يعلمه بشر یا کیندله تعلیم ورکړ دی او سړی یو سړی ورته تعلیم ورکړ دی اسمان ندا کتاب نه دراغله دته یو کس تعلیم ورکوي او دا غنې ځکه او راجمته بیان نه نانا داس نه دا لسان الذی یهدون الیه جبدا غکس چې دوی ورته غلط نسب کړی اجميون اجمیدا وها دا لسان عربي مبین ادا چې نو راک جبلا عربي صاف مضمون والا عربي واضح جواب موبيل قار مزمون وره هغه و جمعي د جمعي جواب خو هغه واضح ني له څنګه اجمي سړي څنګه عربي جوړ کړه اجمي څنګه عربي دا سونو شي دا سونو شي کې دګنه وهذا لسان العربي موبين ان الذين لا يؤمنون بنبيات الله يقرنا كسان چنه بنياتون دي الله تعالی لا يهديهم الله ولو ما ذاب نديم تاسو د سوره حميم سيدتا حامیم سیده دا فمن از لمسی پارا چه کل آیات نمبر ده چوالیس وَلَوْ جَعَلْنَا وَقُرَانَا آجَمِئًا لَقَالُوْ لَوْ لَفُسْلَتْ آیَاتُهُ آجَمِئًا وَعَرَبِ کدامن آجمعی که دوبه وی لولا فسلت آیاتهم ولواضح واضح آیاتو نه د آیات نمبر 44 وګوره اجمیت ځم چې دا کانات او واضح نه دا موږ ټوکتل دی غنه قران او واضح جبکه دي نو څنګه دوه غلط نسبت کین ان الذين لا يؤمنون بیاات الله یقینا کسن چې من آیاتو نه د الله تعالی لا يهديهم الله لهم هدايت نه کوي الله تعالی او مطلب کمان نه راوړی نه وته وداه څنګه وکړا یعنی توفيق دې ولا نور کوي ولا ما ځابون دي توله بار ازاب د درناک انما يفترل کذب الذين لا یؤمنون بآیات الله دروخ او اقس جوړی چې نمنه آیاتو نه د الله تعالی او لایکه هم القاذبون دا قسم دوی دروژن دوتا ته وې انما تفتر دا تا زنه جوړ کړی تور توه انما يفترل کذب الذين لا یؤمنون بآیات الله دروخ هغه جوړی چې نمنه آیتونه د الله تعالی اولایک هم القاذبون ده کساندو د دروجن من کفر بالله چا چې کفر او کفا الله تعالی نه الله نه انکار وک ممبا دیمانه ورستو د خراډول دیمان دی دغه نه الا من اوکرها مگر هغه کس چې هغه زور من زوره کړش او قلبه مطمئن بالایمان او زه د هغه کلک ته په ایمان باندې ولیکن من شرح بالکفر لیکن وبال پاغه چا من د چ كفروا الضار سدرن سنا نفاليهم غضب من الله ولهم عذاب ناظم نو الله تعالى عليهم عذاب عظيم دي ayat ki dawe man kafara billah cha من الله اولचेन iman raudo abainkar okon to mane ghadab de allah taala walahum يوتواني مان دراودا کومنه زوروش الا ما نكرهه تخامخه يتوانو نس على كفر قوام على بت سيدك على انكار د چنه پیغمبر نه کاه نه کاه وقلبو مطمئنون باليمان وبال نشته وبال پچامه نه دي ولكن من شرح بال كفر صدره چه هغه پران اس قی کل په جبه هم په زړو هم نو فاله دا هم ذب من الله وله مذاب نظیم دای ذلك ک بیا هم مستحبل حياته دنیاله خره ی قرنو و ورکه جندو دنیاله پاخت مې الله الله یهدل قومل کافرین یقیرن اللله دیت نه کې قوم کافرراچ دا س سرار کې په قفر بندې هغه ب د مور لي که نه اولا کله نه تمام الله والله پلو بهیم د قسان دی چې مورول دله تاالله د په زړو وجل من يستركم عليك هم الغافلون لا جرما خامخاد نو فل اخرتهم الاخرون هم الخاسرون دو اخرت ادبار سره ډیر لوي تواني اندې چې ایمان الله نصیب کا دیر اپاسې ده به مرتد شه ثم ان ربك الذي هاجروا دلته خلق په زور کوي اده هجرت وکي ظاهر ده چې ایمان محفوظ کا قلب اماده بار بار وي ایمان دا خو یعقیددان داې فریضه ته لپاره هجرت د غوی خورولو لپاره تینغه جهاد دی نو جهاد خو د هجرت هجرت په مستو ده کنا هاجر او من بعد مافتینو فوتینو چې هغه ته تکلیفونه ور کړې شي دي کنا دلته ورته تکلیف ور کړې ایمان نه اړي کفر ته اړي نو دوره پاسه هجرت وکې تمہیں ربک دن ذن هجرت وک مډینه تک ذن لاړ نور والا کوتا اطراف تلاړ او حبشتلال سم ان ربک اللذين حاجروا من بعد مافوتنو بجائن استعرب چی ده لپار دیا کسانو چو هجرت کرده هجرت مزید پار ندکد من بعد مافوتنو روست دیاغین چاہو تا تکلیفون رسول شیو سم جاہندو بے جهادو که حاجروا حفاظتو که جاہندو ادا غیمان خور کخفل و صبر و مسائب و کلکشل ان ربک ممبادی حال غفول رحیم یا قران سره عرب چیر رسول دې ناخا مخه بخوند کې مهربان دي یو تن چې ایمان الله دغه نصیب کو غبه کافر شو خپل نظام خراب کو د هر څه خراب کو ولی خلق او توې مال پر دې جادات پر دې ایمان پر دې هغه ایمان پر دم دا پاتشي نو د خپل هر سره خراب کو هغه و تخت د هر سره پر خود ایمان پر نه هر سره بچکل کنه ارصحاباجکل یوما تا تیکولو نفس اجار چرا بشار نفس تجادل الانفسه بس بکی د فکی بزان نه چيغه مصیبتونه تجادل الانفسه خپل طرف نه باسو نه کوي جنگي کیوا سدا چلله دا چلله کلب وی والله ربنا ما كنا مشرکین اذن کلب وی ما عملنا من سو مونچنه سبب نه ریکړي او توافق لو نفس ما عملت اوملا ظلمون ددو باس موماس سره کوم نه راځي دا تلاق شوس با کا و تا ته وځي اورځلک جیل کې کمښله ادارنګه نه اوذر روپۍ ته د جرمنی کې کمښله آلته د باسونه کوي نو غو به شهدی دي وتوفا کل نفس معاملات هملا ظلمون وروبکړه چې هر نفس دا غاښه مدلې دا مالونه چې هغه کړ دی او معاملات لمون هغه مل ظلم نکړي کنه نو تاګرنی وته نه خپل اخرت دنیا سمه یا اخرت بربادی دغه مثال بعض کسان داسې دي چې دنیای बर्बाद کړي او اخرت سم ک دکه حیجررت وکو جادې وک کوون پریخدل مال دولتې پریخ د دنیا خوله خراببه کړه لکن اخرتېښ نهربکن بعد یاله غفرو رم ادازې داسې دی چا خوله دنیا خوښسته کړړه عرضي طور منېلیکن اخت یاخل بربات کول وضرول الله مثللا قرریتن معنی الله مثال د اوکې که نه تعامتن چې عمل والله مطم نه تن خپ قرارلاه سره او صدل خپ قراره وو یا راته دیکھلتا خلاقونه دغه رغندن وافره من کل <تصال> مکان هر غاډنا لاري ورته سموي هر غاډنا تجارت سموک چقدر اندي ملک ناراضي او قديم ملک ناراضي غان ملک نشي راضي لاري ورته سموي فك فرت بن عملان وانكار اوک دیکھليو کلی کلی خو انکار نه کوي کلوالو په نیومتونو دي الله تعالی فضاقه الله لو لباسل جو اوس کوله <استقال الله> ینی واغ سته ورته اوس کوواغتهلی بانسل جو ی هغه جاه د لګې څنګه جامه سری نه طوینو لګ پ راغله لګ بیا نه لر کې د نه والخواوف په س کارون چاوو کول مکیې ولو من هم بیا لقاات راغلیو که نه اوقومې سبا هغ باید نو هر طرف نه باغونه باغنو چې پلاړې ب تلل اس پر شانانی نه هر طرف ته باغونه باغونه دي څومره خوراك کوي هر طرف ته باغونه دی. دي او کله نيځي نيځدي کله لری دسره مشقات دي څو خبره سم کله ورسم او کله یو بلته نيځي نيځدي او خوراكونه موافره نه وسوي بعيد بين با این اسفار نه زم سفرونه لری کی چا غل لری لر روانو نه ځان سره جاته وک کنه نو بیاغ دیم چا الله را اخلاص کنو هر سباغون ای لادل نفادا قاها اللہ و جو تارنگی مکی والو هر طرف نمیوی را روانوی رزقون را روانو دور اپاس دلک نشکری اکڑا نفادا قاها اللہ و لباس ال جو والخوف بیما کانو اس ناؤن لی بیار سلام غلو کننن نبی علی السلام خیری اکڑی اللہ دس حالات پیراوالی دس کلون پیراوالی لکا آغد یوسف علی السلام نو دو اخبر اخرت بربادونا چا فوکرنه دی ولقد جاهم رسولون منهم راغلو دوتا رسولان منهم ددونا نو سجلو چا فکذبوهو نو دو دیانو تکزیبوک و فاخدهم العذاب و هم ظالمون و اونسل اللہ تعالی دوف فاخدهم العذاب و اونسل دولا را عذاب و هم ظالمون دو ظالمانو ان بیا راغلل لیکن دورا فاسد فکذبوهو فکلو مما رزقم اللہ حلالا طیبا دو عذابو نظام نلرکایه محرام و حرام نه ځان بچ کا کنه فقلو اخر مما رزقکم الله اغه چې الله تعالی روږی راکړ دا حلالن حلال, حلال طیب او پاک مخکې دا ډېر ډېر تفصیل منکړ او حلال ستوي چې شریعت کې دغه حکم راغلی چې د حلال د کنه طیب ستوي چې پر دې حق پکینی بیا حلاله ده خو چې نی دې نه کنه یا حلال اگې توي چې شریعت کې دغه حکم چې دا حلال لیک طیب اگې توي چې هغه بدن سره موافق وي کنه طبیعت غاړي بد ناراضي دکه یو بلای پرشر دی او دا مال کا حلاله ده لیکن هغه لم بد راځي شوګر چنغه مریض دی هغه چن ډیر خوشاله دي لیکن هغه بد راځي حلالن په یو حلال طیب واشکرونی او شکر کوي نعمت الله په نعمتونو دی الله تعالی ان کنتم یا تعبدون که خاص تاسو د عبادت کوئ عبادتونو کې شکروم دي کنه ها مفلوې ما رضض کوله حلالا ته یبات حالالله او ته یو استعمالله وای حرا مخلی ک نه ان دماحلهمالی کومل مع ته حرام کرد د په تااسمنې وینا و نه ادار و د خنجې او حه غشي چااز پور ته کړړی چې پایې منې نظر د غیرله دا به بیا نخورې حرام هاکن ته مختلفاج لک په منستهسووک چې مختلفاج شوک مختلفاج کړی شو غیر رغې ولاین نو لذت طلب کوون کې نو حد نه تجااز کوون ک مض به طات اجازت می علاوه چې دا تلوګي نومره د خورو خورا اته عزت نه کباب جوړو سیخو سیخونه کړه جوړو نه کنه غیرابا نو ویچې طلب ګارد د عزت نه وی حد نه تجاوز کوونکې نو اوړې ځان کړه توشه حرام شی دا تلوګي نومره لګون استعمال کا ځان سره ګرزول خو به نشته کنه مزي غسل خو نشته کنه فین الله غفور الرحیم ولا تقولوا ما تصفال سنتکم الکا دیوا ها دا حلال او ها دا حرام موای ها غсыз تاک چې صفوال څنګه ته کوم چې بیانې جبстаў سو الکذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب بیل پارا چې جوړ ک تاسو پالنامه نه دروغ ولید دا خو ګناه دی کنه چې الله کوم ویل دی حلال د نو حلال دی الله چې ویل دی دا حرام دی نو حرام دی ځان نه خو موږ جوړو کنه ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفرحون یقرنا کسان جوړی په الله منې دررو نو چر کامیاب نه شي سری درروغ دی لپار وي چې د پهسا نه شم که نه پته وول چې دا کار دکړ دی نو پهسااو به ناکام ب شو نه تا درروغ نو تناکاملي متاومقلیک کا ار او من تا ته د دررو فیده میلا ل د دا خولق وختې که نه له ماذا تا دررو دا کار تکډې رار ما خو د کړی زاندې ووکه وو تخته دمره फायदा ګټه تمه لا اوښلا لیکن کا مه به خود کا مه به دې خوني شکنه بیا یو جرم تفوسکې دا جرم دې کړهو خپل تا دروغ ویلو تخته دې لې وک سزاګانی دې ډبلش لکنه دا نه چې تا ته سفېده نه لا اوښلا دروغ کې سفېده نشتا خلق اوس کې شاق تقریبا اکثریت چې نه دروغ کې ممتلا دې دروغ وې هغه لا چې دروغ نه بغیر نه کیږي دروغ نه بغیر نه التوجې <التوغيكي> ک روانو یوزې کې نو بارو بر مرکز سره یوسره به روانو دغه ته ټلیفون راغی تاسو چاو کوم ځای هغې بازار کې موټر شاو کتل هغه پوسر موټر تک نایي قاریشف دروغه نه بغیر نه کیږي مې دادهوم دروغه ولک دادهوم دروغه اول داده دروغه چې د بازار کې دادهوم دروغه ا د دروغه لپاره د بل دروغه چې دروغه بغیر نه کیږي دا دی بل دروغه یو دا شیطان خلق دوکا کړ دې دا دا دور دا سر اغلې چې رښتیاونه دا دروغ نه بغیر نه کیږي رښتیا نه چلیږي تا توخه راشی دې تمه پره راکارې سه وله دا دروغه کاتې دیو دلته رښتیا نه تا توخه نو کی دا دروغه کاتې دی دې لکه دروغ من زه خپېږم نه بغیر نه کیږي نو زه درې کارونه دروغ نه بغیر نه کیږي کارونه دری کارونه د بغیر نه کیږي هغه لپاره دروغ وایي نو به ټیکته وایي دری کارونه یو دا ناستا خپلین بدبوې بغیر د دروغ نه نه راوځي تا نظر هغه یو میله پرچنه هغه بغیر د دروغ نه نه تختهقام نه بغیر د دروغ نه نو نوریږي دغه دری کارونه بغیر د دروغ نه نه کیږي دغه دغه لپاره آتا ته اجازه ته توه زمانہ روان شي امان فرشتی او تختی، اپا ما لانت شروع شی لانت اللای الالکازیبین، او بید دروغای کنید او رشتی دا معاملہ قضی کې صفحه شی، دروغا معاملہ دا اوگدیگی، دا اوگدیگی، یو گاڑی، یو گاڑی، یو گاڑی، یو گاڑی، بلی گاڑی، دا رنگی کنید، اخفل، زان، هم، قابن کول دی، چی رختی هوای کنید، اگر معاملہ، صفحه شی، بچوت هم دا خون کول پکار دی تور باندې وګهيو خبر او شین کور کې وانه او شینه وب دروغ وی خبر پټ کی ما خبر وږه شي کنه دا چل چې دالو خدمات کو دانو نقصان چا کړی او دروغ وی څه خبر پټ نه لګي باګې نه خپل معلوم الهقام ګور دا دروغ سره نخلې نه بدبين روان شلاند لعنت سوروشه او تختې دي او نقصانونه شو دي زه سفر نه خ ان الذين يفترون على آل الله الكذب لا يفلحون الله سوی کی دروغ وینه کاویږي پیغمبر سوی اصدقون جی ول کدی وجوه لیک دا رخطیا رخ تا بچی دروغ تا تبا کی او شیطان سوی ته دروغ وای چې تبا شي او الله سوی چې دروغ دی وینو ته ناکام شلی ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفرحون. دا لو جن مې لعنت ته لعنت الله على الكاذبین دا نا... ناکام دی نو شیطان خدای ناکام کوي کنه ته دا خلک اکثر ګروغ وي وګوره فایده تر مېلا ویګو متاون قلیل ولما داونه لیم وعلى الذين ما قصصنا لكم من قبل فان كسن يهوديان دي حرام کړو مونږه مونږه هغه چې مون پټامه بیان کړ دې من قبل مخکړه دیناک سوره انام کې کړ دې کنه سوره انام کې اجازه په بیان شوړه چې حرام وعلى الذين نه دو حرمنا كل لذيذ فرق او انام دې نه ناجل نازل شوړه دا ده سوره انام رسول ما قصصنا لك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون من دو سمره نه غا نقصان نکړي خپل پخپله کړی کنه الله ما خو دو سر څخه جات نه له کړی هر ګناګار ځان سره ځاتې کوي هر ظالم ځان سره ځاتې کوي ولیکن کارون ثم اجلمون سومن ناربک الی الذین اعملوا بجهالتین غیره کړه ساره رب لپاره دا کسانو چې ناروا د کارونه کړدس بجهالتن په ناپوهی سره هر ګناه ته شاملې هر ګنا ګناګار هغه ناپوهه کنه انجام دی ګنا نه خبر کني دبد ګنا ولیکو سومه توبه ممبار ذالک به توبه وکړه رستو دینه او اصله او اصلاح دی عمل وکړه امی سره د دوه دوه شرطونه دي کنه تابو توبای وکړه اسلام د عمل وکړه اما تاسو ویلي ته به کبا هغه حقوقل حقوقل لادي نو درې درې ځونه به استعمالای زړه استعمالای جب به استعمالای بدن به استعمالای هغه سره څنګه به استعمالای پښتمه مننه باندې میکنه جب به څنګه استعمالای استغفار وکای کنه بدل وسنګ استعمالې دا کار ووس نه کوي کنه او حقوق الله دی وسره یو ټکي وسره بل ټکي هغه نو بخنو غړیا و دا حق ده کې نو الوبه توبه وکنه وسلوه اصلاح عمل وکړه ان رب کریم ماده غفور رحیم ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکم من المشرکین تاول لهغه د باور عاشق تا دین پرې خې ګور ابراهیم سلام باندې انقلابات راغلیو اغه هو خپل خبره نو پرېږې ته څنګه چې هغه پرېږې ها ايمه کتا کلکشینو الله تعالی همت راکې کنه ګورې ابراهيم عليه السلام کلکشو الله تعالی همت ورک کنه کبه کله پرې دین ورته اسان دي کبه چې پرې دین ورته اسان دي اکور تدان غینو دا خبر ورته اسان دي چې وچی منه چړکې چلې نو دا خبر ورته اسان الک کلکش په دین منه کنه سوارو ان ابراهيم کانو امتن امت سم وتعوم د خیر یا یو مضبوط کسو یا یوازې دمرې کارونه کول چې هغه د څلک قوم رومت کړي یوازې دمرې کارونه کول کنه قانونمتن داعی د خیرو یا مضبوط او کلک او پشان دیو مضبوط ایدلیک یا دمرې کارونه کول چې هغه یو جماعت کړي قانتن لله قابل ارجه الله تعالی حنیف اکلت موحد ولم یکو من المشرکین ابراهیم علی السلام صفات یو قانمتن گیم قانتن لله دریم حنیفه صلورم ولم یکن من المشرکین پینځه شاکرلینومې پینځه صفات پخراغل تابعدار د الله تعالی او کلک موحدونو د مشرکانونو شاکرلینومې هغه شکر دا پینځه صفات پخراغل الله ولا پینځه نعمتات ورکل کنا اجتماع او یو واحد او دوا حسنا وا تینا فی دنیا حسنا دا درې و این نو فی الاخرته من الصالحین دا سلو اور پسیک او ان تبدا دا هغه یو قسم له شرافت چې کنه امام الانبیاء توي ان تبع ملت ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین نو پنځه صفات پکې تعیما نکلو الله پنځه انعامات ورکړل ورکل واغلار اکلکل او پنې غلار منی ورکل او ته په دنیا کې څه مطلب وَإِنَّوْ فِيَلْآخِلَتِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ دانت صالحین صالحین مرتبہ صالحین خوان کسانتو و جدان نیکتے دا صالح سڑے دے شمبیاء تراشکن وچت مرتبہ والا ثم اوحین ایلئی کا بیا ملتا تو وحی اکڑا نتا بیا ملتا ابراهیم و حنیفا چاہم سنگا کارون اکرد دی دا س... توکا کنا و... اوما کان من المشرکین نو داغد مشرکانونا یوی چاوزم په مل ایسا نوې زمون په ملت او يهود وي زمون په ملت الله وي ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا وله دوکه شرک دن نشي دي او ما كان من المشركين انما جو ايلل سب تعال الذين اختلفوا فيه مقرر کړی شو تعظيم د اخته رضی په غچا باندې چې هغه په اختلافو کې تعظيم چې الله د جمعي را دي تعظيم کوي او کتاوزان له خوښي نو ټیک دا الله د رحمت فخره مې زمون دفتر سره خښه دا غي تعظيم پاري مو لازم شو نو هغه کې بیا یا ته وګخانه الله چې کوم کارون نه منکړو پای کې شورو کو ولقد علمتم الذين اتدوا منكم في السبت وينه ربك ليحكم انهم يوم القيامه لكن صار رب في سلوک ما بين له دوکه پرز قیامت کې ما كانوا في بان قانون کې چې دوی پाये کوي اختلاف کوم او دوی اله سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنه وجادلهم ملته احسن ان ربک هو اعلم بمنزل الان سبيله وهو اعلم بالمهتدين او دوی اله سبیل ربک بالحکمت دا ګوره خدای اختلاف شروع کوم اختلاف ختمولو د पारा ته حکمت استعمال ککنه ما کې د ابراهیم علی السلام تذکر او ابرائیم علیہ السلام دعات ورکر جنو دا حکمت ناڑکو کنا لارت امی اللی لما تعبدو ما لا اسمعو ولا عبصر ولا یعنی انکشیعا اقومت امی امی اللی لا احبو لا فلین انی بری مما ما تشرکون دا حکمت تی کنا چې ابرایم علیہ السلام تذکر دا نتیاغب بیانا حکمت تی اداور پسیتا سو صورت بن اسرائیل دا دورو کگانی وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایا ابیسوئی اذالک مما اوحى الیہا الیہا ربک من الحکمت ایت نمبر 39 اس پر اجزہ وتاستویمہ حکمت ستویت اودو الہ سویل ربک اودو بل خلق سویل ربک غلار درو خپل تاک بالحکمت پہ حکمت سلام حکمت نمبر 3 دے قران ترتیب و طریقہ قران ترتیب و طریقہ ما تاسو خود له و دعوا و پیش کی چلا الہ بیاو د دلیل په پیش کې خلق سماوات او الارض بیاو عقیدې دلیل چې بیاو نقلي دلیل په پیش کټ چې پیش کې چې مخکاني کتابو لکم داو الله تعالی او لکه لمت السوام بيننا او بينکم الا الله بیاو جنات دلیل په پیش کې بیاو د امبیاو دلیل په پیش کې بیاو د مرغو په پیش د میګو په کې چې ټولو داو لیک عقل داوې دا امبیاو داوې اللهم داوی حیوانات هم داوی مرغی هم داوی میگی هم داوی ټول داوی او دو الى سبیل ربک بالحکمت ت تمام انبیاء کو مسل کین اغه ورته بیان کا کنه ول موعظه الحسنه او په دا نزیتونو پغن نزیتونه حستو سرا سم مطلب چې تمام نواهیونه تمنه کې تمام نواهیونه منا کې وجادلهم ملت احسن اباص دو سره یو کا باغ طریقہ چاغه ده رخصتله هغه څه دي قران د کنه قران ذریعے سره دو سره پاسو کا مطمئن کا په قران باندې رو دو الا سبیل رب کا حکمت عقلی نقلی دلائل بیا تخویف او بشارت دا بیا چرن امثال او قصص دا حکمت ته کنه ګورک چې شرک ای انجام وای فلان دا شیله فلان کې قوم اورنګ نن ټول کمی کوي نن جام مددسي شیلک قوم د شعيب بدکاریا نن کوي نن جام مددسي شیلک قوم د لوته او پیغمبر ته ازیت او تکلیف راسي پریشان کوي نن جام مددسي شیلک قوم د موسی السلام قوم هره فران تکلیف راو نن جام سش شیلک اږانګي پیغمبر دکرین او باسي نن جام مددسي شیلک مکیوالا ان ربک او علمو بمنزلن سبیل او او علمو بالمحتدین و ان عاقبتم او که تاسو بدلا اخلي څه مطلب دا ماموران ته حکم دي چې کله تاسو تن تکلیف وراسو تاسو ور راغې بدلا اخلي لفاع کې ونه بدلا اخلي بمثل ما عوقبتم مشان دا ریته تاسو ته تکلیف تکلیف درکړشه وي تاسو ته وینا عقبتم اي ماموران او اي ما تخ خلقو که تاسو بدلا اخلي ت شته کللیوو بدله واخلئ مسل ما او کریبتون به پشان د غ چې تکلیف درکه تا. در شي او تاسو ته تاته کوم تکلیف نه در کړه شي نو اقشانت وک لیکن واللا ان ستون او که تاسو سبببر لهو خیرون لصیرې نو د خبرهخوا مخه غوره د لپاره د س ن کوم تاسوته ناپوګه نهپ ناپو تاسو تکلیف رسول دی تاسو خوپږ دا چېمه کوئ که دا تا سپاره غه ده تکلیف پرې خدل دا غوره او دارنې دا بدلی اگه اجازت اشتے لیکن دا غور نه دا امیر تا سو حکم دے واسبر کماموران بدل اقلی نو اقلی دی او ته اجازت اشتا دے امیر ته حکم دا دے واسبر واسبر صبروکا وما صبروکا اللہ بللہ او ما صبروکا ندے توفیق دا صبرستا اللہ بللہ مانگر پا اللہ منی ولا تخزن علیہیم او غم و افسوس مکا دیگو پا حلاکت منی ولا تکو فیزے کمیم ما یمکور वलाتک فی ذیقن مکه کا تہ پار اتن شاکه دا خبرونه چې کوم دوه تدبیرونه جوړهسته خلاف ان الله ما الذین اتقوا الذین مخلصون یذکرن الله سردا کسان نه د جزاج بچ ساتي د کفر او شرک کسان چې خسته عمل کوي چې د دوستا خلاف عمل کوي قارونه کوي ولاتک فی ذیقن غم بسبري مما یم کوروندا قارونا چې دو کوم کوي خل به ت بیرون کوې که نه تمپشانه کېږ دی ت بیرونو کې اثره چونکې یواجه والله دی موه مکر الله والله خیرون ماکرین انکان نه مکرو هم ل تظونه من هو جبال غډ غټ مکرونه به و کې هات د داسې غټ مکر دی چې پ هغه غروړ کوې بیاون اس سره نه کېږيلی من الله ماله نه ت قوول لجن او مقصسیون دد صورتت کې اغد الا اقلیه و مسئله توحید منی لا اله ایلا نفتقون ترغیب الى القرآن و نعمتون و تذکرات و دارنگی مثالون لپارد وضاحت ولا تکونو کلتی نقضت غزلها و دارنگی اخیر که کارنامی دی براییم علیہ السلام دارنگی صفات بی احسانات پا غبندی او ترغیب دعوت الاله تا او دو الى سبیل ربکا بالحکمت او پا اغیقی تلقین د صبر ولین صبر تملا و خیر امیر معیار واسبرو ما صبروک ایلا بالله او داننگی مسیبتون برازی ولا تخزن ولا تکو فی زیقن ولی ان اللہ معاللذین اتقو واللذین او مخصنون او صحابی که او دنیانا رسخة دام چاورتوی چا منتخونوکا اگری اخیری آیات تصورت نحلول علی ان اللہ معاللذین اتقو واللتاقو تاقوی اختیار کوي الله تاسر شن تاقوی اختیار که اللہ تاسر دین بیا خبر خط پشل لکه دغه غم کې تاثرې نو پراحت کې وتاثرې غم کې تاثرې د نو غم بل لري راحت کې تاثرې د نو راحتونو مزياتې شپه کې تاثرې د شپې ودا عبادت توفيق ملاويږي روزه ودا ته ملاويږي الله تعالی سره څنګه الله ځان سره کا تمام پریشانو حلې ان الله ما الذين تقوا والذين هم محسنون کسانت خستان ملونه کوي خستان مل کوه پریشان وله ولی سړي سره مرګري مالدار مرګري د زمړې مرګري سره خدمت هم کئی، تکڑا هم ده، مالدار هم دی که خدمت زورو خدمت بکئی که هدا رنگی اخلاق سفر بخطیری گی، پیسی زورو پیسې پیسی و او اخیار هم ده، لاری ورطم معلوم دی، گودری هر طورت معلوم دی، دیا سره سمر خوش آلی، یار خمر گره دی، پیسو زورو چونو پیسی لگئی که، لار زورو چونو لا رخی که، هدا رنگی چونو کل چونو مشقت پریشان و خیار او خیار دی او کله پیس زوره چې پیسې لګئ د مګې ته څ خوشحالهږې نو الله ته خوشحاله ش نه که تا سره خبرې خ شوه تاله پیسې په کارېږي نو پیسې با کو تاله راحت به کارږ نو راحت بر کوي تاله دنیاسیونه په کار د دنیا باه کوي یا اخرت په کار د اخت پر کو د یو مګ لږ مخکې ات شواللهی وخی هغه اغا... هر وخت قرآ لستو هر وخت لو یو میټپورته میلا بس قران به هغهسته لګیاو او ډیر تکړه आले و دي الله ولی او ما سره ډیر ژت چنه مینا محبت تعلق موږ یو سفر کې یوځو ماغه ډیر چنه هغه الله ولی هر وخت کې هر وخت کې لګیب فارغ بش نو بس اول کار وځاګه دا او چاو قران لاس کې واست نو سره هغه تقریبا شپه او ورځ کې او کال وزیر مقابله لګنی یو قران بغه ختمه کوم ته خلق <تصفيق> لګون ډوړې وزیر زر زر خلق خلق و ډوړې تنه سو غو ځان لا خلق و کو لند ته و لاړو غو ځان لا سوق چګاړې ته و لاړو هغه قران کولا کې پکې ناس غو قران کولا کړو چکوز بشوک لو انتظار و دې بل کاډیو هغه قران کولا کړو ځلال وكینو خلقو خبرې کولی هغه اچه مې ټوله تلاوت کړو نور وګاب ناس غو قران به نو غيوزک موندا سيناسو ماتوي چې زه اوس الله ته ماله جناز پکارم اوس الله راک د قزک زه لا پاس ده نیمه ا دې دې کور کې سړک کارشه او د جناز وړه دا جناز دومره د تعلق الله سره جوړ شو ان الله ما لذي ما تق شانتوي خبر ته زموږه عزيز اوس ته مې چې الله ماله جناز پکار دې د قزک و الله جناز راک او کې سړک الټه دغه نو نماز جنازه راوی چې منځه دا جنازو اخلاق دی من موږ کوله هغه څمن پکې شي دومره تعلق الله سره چې کله ته تقوا اختیار کړه الله تعالی سره شنه هغه به قانونه کول پېکون سره کېلک هم کال کې قرآن نه ختمو به ما دعاو کړه قبول نشو ما ضرورت کول نشو کال کې قرآن الله سره لاس کې نه خپل هغه ودا سی چې لاس نه قرآن سره لریکو نه لکه ان الله ما الذين تقوا والذين محسنون دا اوس مخکې راځي موږ شو مولانا ظهور الحق ابن مود الحسن دال في أغطى مدرسيوة إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سرى بعمده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا خولا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وعاتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيل زرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا سورت بني اسرائيل دا چې نوزول کې هغه ورسته دا سورت قصص نه ده دا چې 50 نمبر کې هغه 49 او دا 50 مساحف لانسره خو سرګند ده چې صورت نهل نه ورسته او نوزول کې دا سورت قصص نه ورسته نو مخکې سورت کې اخر کې وَلَا تَخْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي زَيْقٍ